الحمد لله تعالى نستعين نستهديه ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من يهدي الله تعالى من يهدي ومن يضل فاولئك هم لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله صفيه من خلقه وخليله اما بعد Robbi šrahli sadri, oje sadli amri, vahlu nokteta min nisani, jefkahu kauli. Mi smo u našem zadnjem predavanju završili koje poglede. Znači namaz za pomračenje. I sada ćemo početi sa namazom za kišu. Babu sratu listiska. Elistiska. Elistiska znači talebu sukja. Znači traženje vode. Traženje vode. To jeste u ovome slučaju, je li kiše? Ovaj namaz je poznat, znači, u šarijetu, i o tome se znači, navode predanja razna, naročito u tim podnevnjima gdje je došla objava gdje je kiša, znači, ovaj velika blagodat. Blagodat je ona svugdje, ali je velika blagodat u smislu da ljudi znaju njenu vrijednost zato što je nemaju. Je tako? Nemaju. pa čovjek kada izgubi neku blagodat onda zna njenu vrijednost a dok je imaš pri sebi nisi je svjestan ili većina i ljudi nije svjestna ili u najimenju ruku ne zna čovjek obim i vjenočinu te blagodati dok je šta ne izgubi zato kada želite čovjeka pitati o, o, o blagodatima pitajte čovjeka kako je imao blagodat pa je izgubio nemojte pitati kako nikada nije imao ovaj od vidi i kaže kakva je blagodat vida što me pitaš kakva je blagodat vida sad u njavu vidi i zavr ali čovjek koji je bio slijep pa progladao sve tome je takav čovjek znači i tako su vam sve znači blagodati koje pa i kiša znači kod ara pa kad, kad bi kiša padala i kad ne ti nosio nosio kišobran, znači ljudi bi te ismjali ovaj morao bi pobeći u kuću ne moglo to trpiti koliko te kodnji ovaj čudno da čovjek nosi kišobran pa kažu to je blagodat Allahova pada ti treba da kisneš zato što toga nema pa kad im se pojavi kiša to je za A kod nas je li tako kiša ovaj, pada i ljudi ne znaju ni da zahvali Allahute Barakallahu Traženje kiše ima različitih vrsta odnosno ovaj ibadat može biti dova ne vezana za namaz nikako, samo dova može biti dova da bude poslije namaza ili da bude vezana za džumansku hutbu na primjer, čega ćemo doći ili može da bude namaz koji ima hutpu, koji ima dvije hutpe, ovdje autor kaže, vidjet ćemo šta je i kako je sa hutpama. A prvi je, drugi je slučaj potpuni od prvog, a to je da je poslije namaza, da je za vrijeme hutpe. On je potpuni i bolji od onoga da je, koji je znači, odvojeno namaza u potpunosti. A treći slučaj, ili treći način, ili treća vrsta je bolja od druge, a to je šta, namansa sa hutpama ili hutpom. Autor je ovdje spomenuo, znači, ove druge zadnje dvije vrste i spomenuo u ove poglavlje samo dva hadisa. Prvi hadis je kaže autor knjiga Ibn Zaid ibn Asim Al-Muzani radi Allahu anhu, "Kao je izašao Nabi sallallahu alejhi ve sellem da se ispita, pa se obratio ka kibli i obukao svoj plašt, a zatim je namio dvije rakete ibn Said ibn Asim Al-Muzani ga prenosi da je rekao: "Izašao je sallallahu alejhi ve sellem za kišu, pa se okrenuo prema kibli." Prevrnuo je svoju odjeću, potom je klanjalo dva rekiata, učeći naglas na njima. Od Allah i muzejdu, u Asimu smo govorili u poglavju Tahareta, prije nekih sedam godina, pa nećemo ponavljati njegov, njegovu biografiju. Ovdje u jednom i vajdu samo došlo da se kaže Feteođehe ila el Musalla, pa se o, pa je o, o, krenuo prema Musalle, znači na mjestu gdje Haradžan je bio sa 18 teske. Izvišao je poslanik sa 18 da moli za kišu. Da moli ponizno do ovom stvoritelja Tabara koje dala da spusti znači, kišu ljudima. Izvišao je na Mosambu. Pa je ovaj hadis dokaz da je lijepo kada se obavlja namaz za kišu da se iziđe gdje? Na otvoreni prostor na Mosambu. Kao što je lijepo za Bajram. Znači da se iziđe na otvoreni, na otvoreni prostor. Jer je Čovjek tada poseban, potreban Allahove milosti, pa je otvoren prostor tada upečatljiviji od čega? Od nečega što je natkriveno. Džan je slišna tome. Znači je se izvije na otvoren, na otvoren prostor i da tako ljudi pokažu svoju ovisnost u stvoriteli Utebarak, ovaj, njegovim blagodatima. Pa je izlazak znači ovaj, na upust, ovaj izlazak znači napolje na musalu, a šafijski učenjaci kažu bolje je izaći u pustinju. Ne samo musala, jedan prostor, nego Pustinja, jer je prostranija, kažu sala ponekad nije dovoljna, što ukazuje šta, da bi ljudi trebali svi da izvijedju i da mole za kišu. I ovaj druga stvar što je to upečatljivije u pogledu ovisnosti, da izvijedju u pustinju šta nego na Musalu. Kada u pustinju izvijedješ, pokazao si još svoju veću ovisnost u stvoritelju Tebarake Hoteala. U dijelu El-Hisal od El-Hafafa, od starijih učenjaka šafiske pravne škole, navodi se da rekao ovdje se samo izozima Mekka. Meka se izuzima, ovaj. međutim, ovo uglavnom učenjaci ne spominju, znači da se Meka izuzme u me pogledu, spominju to za Bajram. Da se Meka izuzme, da se Bajram klanja u Meki gdje u? U Haremu. Zbog vrijednosti Harema, s jedne strane, i zbog konfiguracije terena mekanskog s druge strane. Jer u Meki nije tako lako naći veliki prostor, ovaj, a, gdje bi se moglo jele, obaviti namaz veliki broj ljudi, Harem u tom pogledu sigurno najpogodniji. I od uvijek se klanjalo u haramu. Znači, bajrami se uvijek klanjalo u haramu. Za razliku od Medine. Medine je poslanica osmi izlazio gdje. Na musalu da klanja. Jeste, Musa. Pa ovdje ne, ne treba čovjek vraće ovaj da, jel tako, emotivno da sudi. Pa kaže, pa hiljadu, hiljadu bajrama, pa ne. Ostavi to. To vrijedi za namaze za što je došlo. Ali tamo koje je poslanica ovradio, suprotno tome, znači nije isprav Ja ponekad ovaj, ovako hađije sretnem gore, kupe se sa mine pa hoće ići klanjati džumu, idu ranije jedan dan da klanjaju džumu, kaže sto hiljada namaza, sto hiljada džuma uzmem, bolje mi nego boraviti ovdje na min na kamenju, ma nije ti bolje nego boraviti. Bolje ti je onaj kamen gore na njim spavati, nego spavati u prd kjabe. I bolje ti je gore klanjati dva rakiata, po ovdje namaza skraćeno, neko klanjati džumu dole sa, sa, sa, sa milionu s temana. Najbolje ono kako radi Allahu poslanik, ne može biti bolje od upute Allahov vjerovjesnika sallallahu al Isto tako, ovaj klanje jedne, su nam godine klanjali gore džumu, klanje na min. Ne može što da nikako bi. Nemojte klaniti džumu Allahovoj robovi. Klanjajte podne. Po nikako. Danas je pijetati džuma i završ. I ljudi rade rade superno. Dači a to sve emocije, to je ljubav velika prema vjeri, lijepo. Ali emocije ako se ne okvire u šerijatski okvir, nema im kraja, na priči samo samogala. Tako je ovde. Znači izlazak je peči. A kaže Ibn Hibban, su da je ovaj izlazak poslanika za osramem bio u početkom mjeseca Ramazana šeste hijđarske godine, kada je ljude pogodila velika suša. Znači šeste hijđarske godine desila se suša i onda je poslanik za osramem izišao da dobije, znači za hišu. Ovdje je poslanik za osramem okrenuo se znači, prema kibli i ponizno molio storiteratebana keoteala. Okrenuo se prema kibli. Za vrijeme hutbe džumuanske okreće leđa kibli, a okreće šta? Okreće se prema džabat Treba ne ispravno da imam okrene leđa pre zemlji. Kako ti piše što se uglavnom dešava? Jel tako? Dači okrene se imam, to nije ispravno. Taj postupak nije ispravan. Ima neki koji su ma malo ublaže to, pa okrenu desnim se bokom okrenu od zemlje prema idi to je blaže. Ali ispravno da ne treba nikako da imam okreće za znači, leđa džematema niti bok nego okrenu se prema njima i kada dovi, dovi znači prema njima bez dizanja ruku. Zašto? Zato što čovjek kada brači dovi za kišu, tada je ponižnost tako. I okrećeš se prema kome? Prema Kibli. Allahu da doviš. A kada ljudima govoriš na hutbi, tada je šta? Podsjećanje ljudi, upozoravanje na vatru džahennemsku. Allahu poslanicu, samim benas, hanu upozorava, kaže upozoravam vas na vatru džahennemsku. Čuo se do pijetce, kada bih tako. Pa je to upozoravanje preče da šta, da gledaš u čovjeka, nego da ti je okrenut leđima i kaže upozoravam te na vatru i odakle je priča, gdje je, što je? Neizpravno? danas počinj, Što je danas moda počela ovaj, da ljudi ovdje u Evropima, ljudi preko Skype-a u džumu. Imamo Endija ovdje, ona je tamo negdje preko puta, skroz drugi objekat. I tamo preko Skype-a ga gledaju, preko Skype-a se klanja džuma i... Mojim ovaj, se da će biti jednoga dana, to je u Ujodanu, bilo davno, jedan ezanu muvahad zovu ga, jedinstvene ezanu. Uči se ezan na radiju i samo se tamo pusti od takvome stanici. I kada zauče onaj tamo cijeli aman u jedno vrijeme učijeza. E onda su na shehovi govorili, kaže, bojivo se, kaže da će jednog dana biti, kaže, ovaj i zajednička džuma, da će se islušiti jedna hudba. I to ni daleko. Da jedna hudba bude tamo onaj sjedi, on pročita jednu hudbu, što mu je tamo neko pripremlio i sastavio, ovi drugi slušaju, i imam prevodi,ovi ovaj ga paze na ekran i to je to. Što je znači ovaj nedaća. Nama nije cil narod da spominjemo ni džamate, niti gdje je to apsolutno, ali Ali je to jedno da se tako radi. A, prevrtanje, odjeće, prevrtanje odjeće je vezano za, to je, braću, optimizam u pogledu a, a, a, prevrtanja stanja ili okretanja stanja iz tegobe u rahatlok. Kako ti tu odjeću, kao da je to odjeća sad tegobe, pa ti je prevrneš da bude odjeća rahatloka, tako isto znači i stanje da se okrene ljudi da više nije onako kao što je šta. Kao što je bilo. Uh, Većina u smatra da je okretanje odjeće sunnet. Da je prevrtanje odjeće šta? Sunnet prilikom čeda Istiskao. Uh, imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, o sasatu ibn salam od velikih učenjaka Engelusa, kako od njega spominje imam Al-Kurtubi. Kada spominje imama Al-Kurtubija u hadisu, mislimo na jebola basa. Ahmed ibn Omara je kod bio oko 656. godine, Nemyslimo ne mislimo na mufessira. koji je bio njegov učitelj? Evo, Abdena mufessiri je drugog. Jer jedan i drugi su kurtubi, kad zimam Kurtubi, kad skažem Mam Kurtubi, mora se znači koji je imam Kurtubi, rekao, pa ti tražiš u knjizi Mam Kurtubi u tafsiru, stvarno se može naći. Odje Salaton i rekao, nego je to rekao drugi, znači, ovaj njegov učenik koji je bio muhaddis. On je prenio znači od Sa'sa de Ibn Salama, ovo mišljenje. Međutim, ovaj hadis je ne ide u prilog imamo Ebu Hanifi Rahimahullah. Jer hadis, u kaže da je okrenuo odiću. A hadis je u najvjednodostojnoj hadiskoj izbiljici. Tako da nije ispravno poreći ovaj sunnet ili, ili ne praktikovati ga, Ebu Hanif je da do njega nije došao hadis. Protivno, nemoguće je da Hanif je Hanif dođe do njega hadisa da ne postupi po hadisu. Jer ne bodo da Ebu Hanif je bio Ebu Hanif, nego bio je zabilježen tamo negdje kao nepritiv sunet To je nemoguće. Dobar. Neki učenjaci kažu i džematlije rade kao imam i oni okreću odjeće. Svi. Znači džematlije će okretati odjeću. Međutim, džumhur uleme, većina uleme kažu da džematlije ne okreće odjeću. Samo ko? Samo imam. Samo imam, znači koji klanja, on okreće, a ne džematlije. Dobar. Ovi okretani odjeće. Da li je okretani odjeće da ti iz desnog ramena prebaciš na lijevi i lijevog na desno? Ili je da okreneš ono što je dole gore, a ono što je gore dole. Način okretanja odići će kako je. Onda me se raziše. Ja se sjećam hadisu, šta? Okretanje, okretanje može biti el tako prevrtanje i ovako i poprečno i uzdužno, može biti jedno i drugo. Šta je sada od to dovoje je li ispravno? Većina vremena kaže da je ispravno poprečno. Vodoravno znači, ne vertikalno. Znači da se samo sramena desnog prebaci na lijevo, s lijevo samo se okrene ovako, ali će naopako. U redu. Pače znači, neće biti okretanje Ovaj, tako bi tješko odjeće i stojalo znači izvrtanje odjeće jeste znači izv, izvrtanje znači, odjeće da se okrene jeste znači bitno je da ono što je na desnom ramenu dođe na lijevo a lijevo da dođe na desno i to je došlo u hadisima je došlo imam šafija kaže da je to okretanje znači ovako znači, vod, vertikalno ono što je gore da dođe znači dole i obratno iako većina u leme smatra da je ovo što smo kazali ispravno <kaj> kaže u jednom predanju El Mesaudi, ravija, kaže rekao sam Ebu Bekru, hoće li kaže prebaciti, kaže desnu na lijevu i lijevu na desnu ili će, kaže, ono gore okrenuti dole a ono dole gore, kako će? Pa je rekao Ebu Bekru, jedan od ravija, kaže, ne već desno prebacije na lijevo desno stano na lijevo rame a lijevo na desno rame. Imam, znači, će u vremenu dok stoji to uraditi a džematlije po mišljenju onih koji kažu da to rade i džematlija, to je suprotno Čumhuru. Oni to rade dok sjede, znači plevaci i tako sjede. I došlo u Hadisu, kod Arekutnija, da je tako poslanik sa osamu radio, znači da bi se stanje ljudi, znači okrenulo i znači suše u kišu. I slavci se razilaze oko vremena okretanja odjeće. Kada se okreće odjeće? Kažu neki između dvije hutbe. Idećemo u između dvije hutbe. Neki kažu, u vrijeme druge hutbe. A neki kažu nakon završenja tka hutbe. A u Adisu se navodi da je poslanik Salosaleme uh, okrenuo svoje odjeću kada je okrenuo se prema kiblu. Kada okrenuo se prema kiblu. Navodi se u predajama da je odjeća poslanika, sal se kolika je bila znači izad ili dal. Koliko je znači bilo uh, izad je ono što pokrija donji dio ali i je ono što pokrija gore. Pa neki kažu bio je četiri podlaktice, neki kažu šest da tako kad se omota Znači, odreći kada se omota, da, da je bila znači tolika. U svakom slučaju bila je, znači do pola potkornice nije padala ispod članka. A, da li je hutba prije namaza ili je namaz prije hutbe? Kod džume je šta? Prije namaza. Kod bairama je šta? Poslije. Na arefatu je? Bešire. Bujrom. Kako smo mi klanjali Je namaz prije hutbe ili poslije hutbe? Kutba je šta, prije namaza ili poslije namaza? Prvo smo klanili podne, pa podne, pa onda kutba bila. Prvo smo klanili podne, pa onda kutba bila. To je bio sam još sada mora hađu. Hađija, kako smo gledali hađija? Ne, ne znam da je gledali. <laughs> kako je prije? Ne pamet. Evo bio je, bio je, koji. rekao da je prije? Jasno. A, jesi čuo. Kaže da je prije. A nije bio na hađu. Možda, Sam, možda je sa njima tako bio. A našem nezavu je. <laughs> Dobro. A, hutba a, hutba je kod učenjaka, kod Malika i kod leisa je prije namaz. Kada je u pitanju svetolistiska. A prije Namaz prije hutbe kod većine u ljeme. Znači prvo ide namaz, pa onda šta? Hutba kao na Bajram. Kao na Bajram, znači, kada se klanja. Imam Ahmed kaže da nema hutbe na istiskao. Znači, kada se klanja ovaj namaz nema hutbe, nego se samo dovi i oprosti se straže doba. Ali on je imam, Ahmed je zabidežio u svome musledu, hadisu kome se, ovaj, kaže da je poslanic, ali sam držao hutbu na, kada je istiskao. Zabilježio hadisu s ovom ustadu. Šta je sada mjerodavno? Ono što ima Ahmed kazao i što je zastupo ono što je zabilježio? Hm? Što je zabilježio? Ima Ahmed imam sigurno bez sumnje ikakve, ali ono što je prijenio od poslanika sa osreme, to je mjerodavno. Tako da nije nima Mahmed i bilo ko nakon ima Mahmeda, nije znači u tom pogledu, ovaj, ne pogreši svako može prijeniti od poslanika sa osreme nešto, pa da zaborevi čovjek, je da? A zato je ovaj slijedjenje sunneta znači u tom pogledu, obaveza. Neki učenja ja spomnju konsensus na me da ima da, da, da ima hutba, međutim, kažemo, ima Mahmed ako se razije ide ako misle o konsensusu sa i tabina, ali to je opet sporn. Planit će sa dvije hutbe po mišljenju Malika i Šafije. Dakle, imamo je bujusvi, Mohamed ibn Hasane Šajbani i Avdrahman ibn Mehedi kažu jedna ben sjedenja. I to je ispravna da je na istiskavu samo jedna hutba. Kao na Bajramu. Jedna se hutba održi to je to. Na refatu jedna hutba. Znači i tamo je došla većina uleme kažu ne, na refatu imaju dvije hutbe. To je sada većina uleme. Jer oni to analogno džumuanskoj hutbi, oni kažu imaju na ovim mjestima. Jeste, ali vamo nije došlo. U Hadisu, Džabira, u Hadža se kaže i održa ove hutbu. Ne spominje se dvije hutbe, ne uspominje jedna hutba. U Ovaj hadis je odgovor onima koji su porekli namaz za kišu. Vidit ćemo koje je porekao namaz za kišu. I u ome hadisu je dokaz da ovaj namaz ima dva rekiata. I sva ulema koja ja potvrđi ovaj namaz, kažu jes da ima dva rekiata. Znači nema više na njim se dva rekiata. To je konsensus uleme šta? Koji? koje uleme? Koji potvrđuju da imate? Oni koji kažu da nema nikako tog namaza, nema nijednog rekiata. Jel' tako? To je jasno. U ome hadisu nije spomenuto Nisu spomenuti, znači, dodatni tekbiri kao na Bajram. Nisu spomenuti dodatni tekbiri kao na Bajram. Šafija kaže da imaju ovih tekbiri, to je dobro ibnu Džarir, i to je dobro ibnu Muserđebi, ibn i ovaj ibnu Nazizme, Kul, ibnu Semine, odbro to mišljeno. Kažu da imaju tekbiri, na prvom se donese pet tekbira mimo početnog, na prvom se donese sedam tekbira mimo početnog, a na drugom, i onda se šta? Učenje biva nakon toga. Većina u Leme kažu nema tekbira. Nema tekbira. Neki su učenjaci kao dao ali kazali može čovjek biret, hoće to ne ti neće i doniti. U svakom slučaju, razilaženje je ovdje, a učenjaci koji kažu da imaju tekbiri, oni dokazuju hadisom i brabasa u kome kaže klanjao je poslanik sa 7-2 rekiata za kišu kao što planja Bajram. Pa je poistovjetio šta namaz za kiš sa, na, sa Bajram. Pa su uzeli, znači uopćenito, Znači da je to isto i kad je u hadisovima hadis vjerodostojan. Ibn Abi Hatib razi što je dio al-Jarku je rekao da je ovaj hadis mursel. Da izveđi Ibn Abbas i radi nakon njega da je vanac anas pripovjedaoca prekinut. A većina uleme koji kažu da nema, imam neovi spominje u tome komentaru na Muslimov Sahih da većina uleme kaže i većina ulema kaže da nema čega tekvira kao na Bajram. Oni dodatni tekbira u redu, znači 7 i 5 oni kažu hadis ibn Abbas što je došao da je paняў kao bajram misli se sa odnosno broju rek'ata, dva rek'ata, da se uči na glas, je l' tako? I znači ta neka kakva svojstva, a ne znači se da mora svaki detalj u tom namazu govorati čemu. Bajram. Znači u, u tome su se znači različito razumijevali. Pa oni oni ovaj niko nije porekao hadis. Dobro, da li hadis je gostio, ali nije, to je druga stvar. Niko nije odbacio hadis kao hadis, nego se raziležio u njegovom šta? Kim i to nastaje je zači ovaj, tu nasta je začeda zrožeju međistanskim učiljacima. Došlo je kod dare kot ni v njegom da je poslanik k samo osselme, ovaj donio tekbire na prvom i na drugom potom juči. Jasan li vajet koda. Da ima prvo šta. U te kbiri paoda učenje, pa tekbiri kbirii pa poučej. Ali ovaj vajt baterr, nepravan. A Znači ima hadis s ali je šta? Jer hadis može braćo biti jasan, ali je neispravan. A može biti ispravan, ali je neasan. Pa nijedno, ni jedno ni drugo ne može dokazivati samo. Nego moraš imati ispravan i jasan argument. Kažemo neasan, a da je zaista neasan. Ti zaključiš imaš ispravan argument, pa ovaj pitaš čovjeka kojem se džamio, u kojem se nogom ulazi u džamio, kaže desno. Kaže šta ti je dokaz? Kaže uzišnje Allah kaže u Kur'anu kulhuwallahu ahad. Allah je jedan. Jer argument je ispravan. Jesu, jesu, jesu, jesu. Nije jasno. Nije, ne samo da nije ja ne može biti nikako dokaz za tom mjestu, ne možeš sa njim dokazivati. Ne, kao kad su rekli, nije jasno, naravno nije ispravno, smisla, nije ispravno dokazivati sa njim, jel? jasno. Jasno. Razumijemo se. Ima, jer je vajet kod i mama eh, hakevali u ovom stedraku, on, je, on, on ga je ocenio ispravnim u se je spominutek bio. Tako da, ha, stvari ovdje je ičtihada, i procijene, znači, i hadisa Ibna Abasa, općenito sa Hadis Ibna Abasa da je klanjao kao što klanja Bajram, to bi moglo biti. Ibnu Semin je uzeo, znači, kaže Bajram, isti ska, isti. Nikakve razlike nema. Zato isto. Došao Hadis Ibna Abasa i da došao. Ibnu Semin je bio od ljudi koji su samo išli za argumentom. Rahimahullahu Teala. I zaista ko čita knjige tog velikana vidi, vidi znači, njegovu njegovo vezanje za sunmet. I, I koliko je, znači, ovaj bio A, a, vezan za argument. I kad nešto spomine Hambellijskoj pravnoj škole, kaže, ovo nema argumenta. Ma Džaboš, što je Hambellijska pravnoj škole, se njoj pripisuje. On, znači, nikako to nije prihvatao. Skoro se jedan dana se smijao, čitam njegove fetve, i on tamo pita ga čovjek nešto, i on kaže, prije kaže nego što odgovorim, kaže da kažem da ovakvi ljudi kaže, ne zaslužuju opće odgovor, nikako. Ti prvi ne zaslužuješ odgovor, ali to ja ću ti odgovoriti. Velika sveću pitao. On je napravio nekakve belaje tamo na hađu i tek prošla godna dana on pita ovaj ti si dužan da, da brinješ o svoje djeke. Kao ona muslimanka što je otišla muž je razveo trudnu i ona se pokupio od njega. I uda se trudna za drugog. Znači kad se udala trudna za drugog on je razveden nekakvu trudnojeću i odje kod trećeg porodi se kod njega nakon toga ispetlja i onda nazvala našeg šeha Ala Begmi, i kažemo kakav je propis. Jer tebe puno zanima propis, sestra. Tebe je zanima propis, ti bi pitala odmah šta ti smije, šta ne smiješ. Da go na sebi tovar belaja i te zato za uleme da sjedne da, da riješi tvoj problem. I nako doga ti kažeš kakav je propis. Pa čovjek mora znači pitati o svojoj, o svojoj bjeri. Ibnose Min kaže isti su Bajram i šta? Nama za kišu. Znači nema nikakve razlike među njima. Dobro. U lema se razilazi i da li će čovjek onda tek virati do Musalema? A tako da izlaze na Bajram, lijepo je da šta? Da tekbiram. Ima hadis od poslanika, sa osam šejih, Alban spominje u svojim sahisim silama. Sjećam se, da li je šest, ili sedmi, sedmi tom, ne mogu sad kazati tačno. Uglavnom, spominje ga da je, je poslanik, kada bi izlazio, da bi tekbiram. To spronosi načinke u knjigava, kada se spominje, ima od Ibnu Omara, ima od Ashaba, ali ima Rivajet od poslanika, sa sem, kada je izlazio na Musalu, da bi šta? Da bi tekbiram. I imaju dva slaba rivajeta koje je šeha Albani pojačao i kaže da se može rati po njima. Dobro. Ja sad izrazim namaz za kišu. Hoću li ja isto tako takvira do Musale? Znači je među islamskim učenjacima kao znači po pitanju ove, ovih pretrodnjih pitanja. Mnogi su učenjaci odobrali da hoće od nisu uh, Ibramu Sejpi, Omer Ibramu -Ibr Nazizi, Mekuli i to sprenasi od Malika i drugi. Uh, na ovim naome na mazu na glas po konsensusu učenjaka. Po konsensusu učenjaka. Zato što je došlo od Isu toga šta? Kaže, i učio je naglas na njima. Učio je postanje, ali sam naglas na tim namazima. Pa evo nama znači zbog jasnoće čega. Argumenta složili se da da se znači uči naglas. I ovo je vraćao najljepši fik što može biti, jeste fik koji je praćen argumentu. Tvijek samo rekla, kazao, rekao, kazao, to je lijepo. Riječi u leme su zaista jake i na mjestu i imaju, ali te riječi ako se odvoje od hadisa, to je isto kao kada odvojiš malo djete od majke. Kao kada ribu izvadiš iz mora i staviš je na suhu. E to, vam je, to su riječi u leme bez, bez argumenta. Jer Alim kada je govorio njegov u leme bez argumenta i nije htio da iko njegove riječi prenosi, kao riječ i da budu dokaz neprekosloven, a da se zapostave hadiste. Niko ni kaza Pa su oni samo, znači, posrednici između nas i poslanika, sam samo u smislu razumijevanja, jer siguro da mi ne možemo sati razumjeti ono što mogu oni. A u protivnom, znači, dužnosti ljudi nas uvijek na argumente na ono što je rekao poslanik, sallallahu amehi wa sallam. Kaže se ovdje, kaže i učio je na glas na njima. Ovaj hadis bileži imam Buharija. Nije ga zabilježio muslim. Pa autor te do ukažen, no učinjenica nije ukazao. Biliži ga samo ko? Buharija. Zato kada sam vam govorio na početku, rekao sam u ovoj hadise, zabilježem gdje? Sjećao se je. Rekao sam u najvjerodostojnijoj. A nisam rekao najvjerodostojnijim. Rekao joj kod koga? Kod Buharije. Nije kod ustava zabilježen. Pa je znači ovaj hadis u ovoj formi od rivajeta imama Buharije. Rahimehu Allahu Tehara. Yes. U ome hadise je dokaz da se namaz za kišu klanjao džematu. Jer su ljudi izišli šta sa poslanikom, sa osrme, i klanjao. I ovome hadisu je dokaz koji ne ide u prilog našem imamu Ebu Hanifi rahimahullah koji poriče ne samo džemat nego poriče ovaj namaz u Kod Ebu Hanife nema namaza za kišu. Ebu Hanife to ne priznaje. Za razliku od ostale uleme znači kompletne čak i mnogi učenjaka hanefijske prane škole koji su o no, naslovu argumenta priznali znači pri, pri, pri prihvatili uhvatanja Ebuharife kaže imamo prvo e a je to Kur'an kome uzvišeni Allah kaže fakult staghfiru robbekum inne kana gaffara yursilis samae aleikum midrara u yundidkum bi anwali wa banine u yaj'alakum jannatin u yaj'alakum anhara usul nuh ila svoga gospodara On je zaista taj koji je opraštao. On će vam obilnu kišu sa neba slati. Pa je u Kur'anu spomenuto za kišu šta? Dola? Kaže nema. Ima li to svoje mjesto? Ima, kako nema svoje mjesto? U Kur'anu nije spomenuto za znači šta? Namaz da je spomenuto ova. Međutim, naša je dužnost da spojimo Kur'ansko-hadijske tekstovi da ih pomirimo. Pa nema razglednje toga da doviš iznijek toga šta da? Zaklanjaš namaz. Pa radiš i ovo, i ovo, i ovo, što je radio Allah, poslanik Salosrme, i što je spomutno, znači u Kur'an. To je jedno. Drugo kažu, kada je čovjek došao, naredni hadis ćemo vidjeti, kada je čovjek došao na hutbu, poslanik Salosrme na hutbi, pa mu kaže, Allah, poslanik će li tako suša, uništi sve, pa je dovio. Kaže, nije klanjao, nije klanjao. Kaže, da je bio namaz, on bi klanjao da je namaz, a ne bi dobio. Iako većina u odgovara da je to bila da je to bila džuma. Pa se poslanica, ali zadovoljio dobom i namazom, džumom, koji je vrijednije od, od samog namaza za kišu. Zadovoljio znači, jel, sanje. Ulema je složna da ima istiskao. Pazite što govori. Ulema je složna da ima istiskao. To je to tačno? Nije. Dobro, što nije? On je posao sam devog da, da kare da ne ima istiskao. Uh -huh, Ino djelom kare da ima istiskao, sam ovom kao doma. Ja sam ja rekao salat ili ili sam rekao istiskao? Istiska je traženje kiše. Traženje kiše znači u lema je složna da ima traženje kiše. Samo se razilaze oko čega? Oko forme toga. Je li to dova? Je to doba prije namaza, posle namaza ili za vrijeme hutbe ili je šta? Namaz sa hutbom. Oni se razilaze oko forme, a u osnovi svi potvrđuju šta? Propis. Pa je propis traženja kiše aktuelan ko svi... Samo se razdielaze oko forme. Yes. Neki učenjaci kažu, i to smo vi govorili na početku, uvodnom dijelu, prije hadisa. Prije hadisa, kad smo govorili, uvodni dijel, ja sam spomenal, znači ova tri, ali tako, to su spomenali. I neki učenjaci kažu da je lijepo čovjeku da prije ovoga namaza, da udjeli sadaku, da posti, da se pokaja Allahu iskreno, da uradi dobri dijela, da se klone činjenja loših dijela, znači da bude što bliži gospodaru, da bi se Allah smilo da pošli ljudima kišu. I ovaj, u ome spogledna ovde čak i rivajeti, koji bi se mogli prihvatiti kao autentični, znači, koji ukazuju na ovaj smisal. Znači, da čovjek se pokori, Allahuazavodžel, ovaj, u tim, znači, momentima, jer tada, kad, zamislite čovjeka, ovaj, ne znam, krenuo čovjek, ovaj, a, na sratoli stiska, i kaže, mogu ja, ja mogu, kaže, da mu sale preslušati, Mecu, cecu, ono tamo, jednu pjesmu da mi otpjeva. Domu sale, mogu ja nju preslušati svakako. Idem uspud da ne gubim vrijeme, tako? Znači, za borinim pjesmu, mogu joj je preslušati. Ili ide surfa tamo, gledam po onim stranicama, je li tako? šeritane A uspud, kaže domu sale, ti si dužan tada da, da se pokoriš Allahu i da ostaviš sve što te udaljava od tvoga gospodara. Jer čovjek, ako ne pokaže svoju ovisnost u gospodaru, padaju mu granate iznad glave i on psuje Allah ne kaže, kažem ne znam da nisam to čuo sam je kao jedna ružna pretpostavka ti ako se tad ne bojiš Allaha kako ćeš se bojati sutra kad pomrahatku kad ti kad će dunjao otvoriti i budeš še firme i budeš vozao tamo službenog auta imaš svog vozača kako ćeš ti da bojiš Allaha zaojed pa je je dužan za čovjeku da pokaže šta svoj ovisnost o i znači da da da da da da se udalji što više je od od griha i da čini duge duge je li brste brste pokornost ovo bilo nešto o prvom hadisu Uh, pa ćemo ovu tematiku dovršiti o našem drugom hadisu, znači hadis Enesa, koji je poprilično dug ovaj uznećena vremena, ali mislim da ćemo ga u jednom predavanju, pošto smo mnoge propise spomenuli sada, pa ono što ostane od propisa, to ćemo spomenuti u narednom predavanju, znači vezano za namaz jer nismo spomenuli sve možda što po vašim glavama sada kola od propisa, pa ćemo to, ako Bog da nadopuniti. هنا شبنا رد من روجيني والله تعالى على ما صل الله على ما ربيه محمد